І яки Бронко отямився, вона наступала на нього з недобрим, таким спотвореним злобою обличчям. «Плювати я хотіла на тебе і твою любов. Потрібний ти мені дуже. Давно б уже вигнали тебе, коли б не те третє, що скоро знайдеться між нами». Звістка проте ошелешила Бронка. «Слухай, може це ще непевно?» До сташки повернувся її давній задерикувати тон дівчини, що вибирала і покидала за своїм уподобанням. Ага, непевно. Я сама хотіла б, щоб так було, але дарма. На дідька треба було мені зв'язуватись з тобою. Якраз тепер, коли я гадала взимку підробити трохи, мусило це звалитись на мою голову. Недобра думка майнула у Бронковій голові. «А може, Сташка натякне на аборт?» Вона не порушила цього питання, і йому стало не по собі від самої думки про подібну розв'язку. Отже, мав перед собою не Стаху, а матір свого сина. Вся ласка і тепло, що ще збереглося у Бронка до Стахи, взяли тепер верх над ним». Обійняв Стаху і поцілував сердечно в губи. «А ти знаєш, що ти – моя перша любов!» І тут же хтось злий шепнув йому на вухо. «Перша любов – не завжди справжня любов!» Та Бронко обірвав думку ніби нитку. Блюзніжством видалась йому сама думка про попадянку в таку хвилину. «Якщо так...» то скажи своїм, хай готуються до весілля. «Мама моя буде трохи відказувати, що хата не відремонтована. Думали якраз цієї осені. Але якщо вже так, як ти кажеш...» Сташка відповіла розважливо. «Хата може почекати, а воно чекати не буде. Я хочу, Броник, щоб ти сам сказав про це моїм старим. Розумієш?» щоб вийшло якось по-людськи. Я поговорю. Надів Кашкета, збираючись, уже йти. Сташка відчула інстинктом, що звістка, яку почув, приголомшила його, і зараз йому не до пестощів, тому навіть не намагалась затримати його. Поговорю з старими, але слухай, Стахо, жодних дівочих вечорів, віночків, фат і інших там подібних комедій, розумієш? Тепер, бувай здорова, забіжу до Каменецького. Це було нове у їхніх взаємовідносинах. Досі Бронко, не питаний ніколи, не звітував перед Сташкою, куди йде чи звідки прийшов. А навіть було на її настирливі, особливо останнім часом, питання, як на злість любив відповісти. Йду в одне місце, чи був в одному місці. Тепер сам відрапортував їй. Чого ж дивуватись? Батько Завадки, коли виходить з хати, теж завжди говорить матері, куди йде. Зупинившись на розі Черешневої на містку, Бронко замість Гарбарської вулиці повільно побрів стежиною ліворуч на луги. Було близько одинадцятої, коли Бронко вийшов від стажки Так рано ніколи ще не повертався від своєї дівчини На дворі ясна холодна ніч У світлі місяця будівлі, дерева, земля здавались металевими Великий місяць скоріше нагадував свою карикатуру у дитячих зошитах Ніж опоетизоване млинове коло Хоч приморозки у цьому році ще не було Трави під ногами уже хруптіли У полі холод вночі став ще відчутнішим, ще виразнішим Бронко зупинився Навколо панувало велике мовчання Не мертводна тиша, а причаяне у стані відпочинку життя природи Під моїми ногами, над моєю головою, поміж пальцями моїх рук пульсує життя Чиї це убіса слова? Вчора чи позавчора Складав цей текст І от вилетіло з голови Прізвище автора Знивок заносило Свіжим угноєнням Велика мати живиться, Подумав Бронко Нахилився Вирвав жмут якогось зів'ялого листя Ростер у пальцях Як любисток Занурив у нього носа Запах ув'ядання Запах осені. Глянув на небо. Які рухливі зірки! Їхнє мерехтіння чомусь пов'язалось в його уяві з рибою в неводі. Бронко вирішив твердо поговорити з самим собою. Розмова ця була коротка. Свинею я ніколи не був і не буду. Хлопець мусить мати не тільки прізвище, але й тата. Мій біль... Виключно моя справа Знаю, що довго буде боліти Може, і ніколи не перестане Але стогону мого не почуєш, Ольго Нічим не дам його відчути і стажці А свинею ще раз кажу Не був ніколи і не буду Все, можна спускати за вісу Кінець Додому повернувся Бронков досвіта Зарушений по коліна Мама Завадкова яку сповістив син про те, що вона скоро стане бабунею, очевидно, не обійшлось без сліз і лементів при цій нагоді, інакше витлумачила собі ці мандри. У всякому разі, не сумнівалась, що були вони у двох. Приблизно в той час, коли Павлина Заваткова охала над долею свого одинака, Мариня Річинських зняла крик – що цієї ночі на подвір'ї був злодій. Правда, нічого не вкрав, але що підготовляв собі ґрунт, то певно, як амінь отче наші. Зайшов з левади через сад, обійшов хату, постояв чогось під вікном дівочої і тією самою дорогою вийшов. Боявся, очевидно, щоб не рипнула хвіртка в головній брамі. Пан доктор Гук свариться, Чому не змастять завіси у хвірці, а то, диви, нема зла, щоб на добро не вийшло? Я давно говорила, що треба пса завести, або, бодай, сказати господаріві, щоб паркан віддавати обвів колючим дротом. Але все як до стінки. Хтось якраз прислухається до мого голосу в цьому домі. «Моя Мариню, – сказала на те Олена, – як злодіїві треба буде, – то він і через десять колючих дротів перелізе. А собаку можна отруїти. Пригадую собі, був такий випадок у лісках. «То що їмось вічно своїми лісками вилазять!» – фиркнула Мариня. «Я їмось ці одне, а їмось мені друге!» «Бо я…» – спромоглась на протест Олена. «Скажу правду, Марині, не вірю в жодного злодія!» І так уже побила нас доля, що ще й злодії важилися б на нас. Та де ж би господь допустив до чогось подібного? Напевно, хтось заблукався. Смішна та Мариня, за життя Аркадія, коли опливали в достатках, не чути було ніколи про злодіїв. То хто тепер мав лакомитись на їх мізероту? Вирішили згідно. Що весілля, з огляду на траур у родині, відбудеться зовсім тихо. Свідки і молоді. Одним свідком мав бути доктор Гук, другим хотіла тітка Клавда. Священник просив, аби по можливості і другий свідок був чоловіком. Що за консерватизм, вихопилося в доктора Безбородька, який за порадою Катерини Потурав химерам тітки Клавди, бо то може оплатитись. Священник, добродушний черевань, пояснив Безбородькові. Власне кажучи, нема закону, що забороняв би жінці бути засвідка. Сказано тільки, що і жінка може бути свідком при шлюбному акті. Якщо, це виразно зазначено, є при здоровому розумі. «Моя засада – з Богом у небі і з владою на землі краще не задиратись. З того виходить, мої любі!» – додав ще. «Церква не радо допускає жінку за свідка. Так». Потішав, що другого свідка він сам підшукає. Це звичайна формальність, і може її виконати хто-небудь, навіть піддячий. Є навіть за бабон який каже, що свідок з простолюття приносить щастя молодим парам. Звичайно, церква відкидає забобони, застарігся запобігливо отець Парох. Але Катерина з безбородьком встигли вже перекинутись поглядом. Ясна річ, що пояснення, яке дав отець Парох, не можна було передати тітці Клавді. Легко було наразитись не тільки на смертельну образу, але ще й на шкоду, бо Клавда належить до натур, що помсту вважають за справу честі. Катерино, яку поєднували з Клавдою якісь таємні інтереси, дістала навіть мігрень з цього приводу. Олена і собі зажурилась, не говорила багато, зате поплакувала по кутках. «Ще як і Клавда від нас відійде, тоді ми зовсім пропадемо». «Що мама говорить?» – хотіла якось заспокоїти її Олена. «Хіба тепер допомагає нам тітка чим-небудь?» «Хай мама не робить з мухи вола, краще буде!» «Образиться тітка Клавда, то образиться! Що ми тут винні?» На таку балаканину Олена тільки махнула рукою. «Діти знають своє, а вона своє!» Справа була не в матеріальній допомозі – якої Олена і так ніколи не очікувала від Клавди. Ішлося, не вміла цього ясно сформулювати собі, а тим більше кому іншому, про саму прихильність такої міцної і безоглядної людини, якою була Клавда. Спілка з Клавдою була ніби змовою проти злих сил, якоюсь гарантією, що фортуна Клавди, бодай тінню своєю, захистить від злого і тих, що стоять поблизу обранки. Такі були плутані міркування Олени. А всі вони походили від того, що вона ціле своє життя, немов плющ підсвідомо голим інстинктом шукала для себе якоїсь міцної опори. Колись тією опорою був Аркадій. Тепер роль його Олена перенесла сама того не віддаючи, на Клавду. Втратити Клавду – значить знидіти, як плющ без опори. Тимто Олена брала собі так близько до серця відмову пароха щодо Клавди. І коли вже настрої в домі стали зовсім нестерпними, коли вже навіть така врівноважена людина, як Ольга, пройнялась ними знічев'я і на превелике задоволення для всіх, Безбородько винайшов чудовий, можна сказати, геніальний вихід. Він попросив тітку Клавду заступити на весіллі його покійну матір. «Я б ніколи не подумала, що він такий спритний», – з гордістю призналась Катерина Олені. «Слава Богу, слава Богу!» – заспокоїлась відразу Олена. Виходило, що з чужих на обіді буде тільки доктор Гук, якщо його можна за чужого вважати. Другий свідок, піддячий, чи хто там мав бути, само собою не входить в рахунок. Тим часом до весільного столу сіло понад 14 осіб, крім домашніх, які почасти підсідали до столу, почасти обслуговували гостей. Почалося з того, що за чотири дні перед шлюбом Катерини Стрий Конестор привіз пшеницю на продаж. Приїхав веселий, з шапкою на бакир, радий, наче б на лотареї виграв. З його хаотичних слів «Пане Добродію, пане Добродію!» зрозуміла Олена, що йому вдалося черговий золотий інтерес зробити. Зрештою, Трудно було його до ладу зрозуміти, бо бігав по кімнатах, потирав руки. Жестом цим нагадував Олені Аркадія. Щипав дівчат за підборіддя, і лише за кавою дійшло до Олени, в чому саме полягає той золотий інтерес. Повітовий союз закупив по їх селах пшеницю по дуже вигідній для себе ціні. Нестор – з патріотичного обов'язку, пане Добродію, цілі два дні агітував по селах, аби хлопи ні півкорця не продали приватникам. Невже аж стільки пшениці вродило цього року? Питає без особливої цікавості Олена. Аркадій ніколи не цікавився родюжістю землі, тому для неї залишились ці справи поза колом життєвих інтересів. Але хотіла бути ввічливою до Нестора. Пшениця вродила в цьому році, Регочиться Нестор. Саме тому, що не вродила, Повітовий союз скуповує її. Хлоп теж не має пшениці, Але тиснуть його податки І змушений продати навіть те, Що залишив для себе напаску. Але не в цьому перчик, пане Добродію, Не в цьому солодка гельцю. Весь сук у тому, що Нестор маємо голову не тільки для того, аби смужкові шапки носити, пане Добродію. Свою власну пшеницю продав саме приватникові на 2% вище того, що заплатив повітовий союз. Я не розумію, як стрийко може цим хвалитись, вибухає Зоня. Вона останні дні невідомо чого ходить, як наелектризована. І після цього може стрийко «Говорити про патріотизм?» То селян стрійко примусив продати пшеницю Союзові, а сам заради мізерних якихось двох процентів... «Ні», – струснула головою, – «я не розумію». Нестор дивився на неї поблажливими, спокійними очима, як на дитину, яка городить в деревені. «Ти дурненька, Зоню!» Більш дурненька, ніж я припускав, пане Добродію Слухай, козо, тут, пане Добродію Розлазиться не тільки про два проценти З цим згоден з тобою Але ти подумай своєю ондульованою головою По-перше Проявив я себе патріотом в очах хлопа Тим, що їхав по селах і агітував за союз Це по-перше По-друге «Союз мені цього не забуде, і вже обіцяли весною підкинути центнер цукру для моїх бджілок». «А по-третє, ну, по-третє...» – затягнув він, наслідуючи манеру євреїв. «Пан Файгель теж не забуде, що отець Річинський підтримав його в засушливий рік тридцятьма трьома кірцями пшениці». «А патріотис донцю – в добрий час». Там, де брящить. І він всунув руку в кишеню ряси і звідти роздався металевий брязкіт монет. Зоя підняла голову і з зашнурованими вустами вийшла з кімнати. Слухай, галюню. звернувся Нестор зі сміхом до Олени. Ти, як не видаси її найближчим часом заміж, то до решти здичав є дівчина, а як там з весіллям катрусі. Коли дізнався, хтось таки з домашніх Неля чи Слава необережно обмовився, що Катерина має брати шлюб і чути не хотів про те, щоб вертатись на село. Відіслав Фірмана з саньми і наказав передати ємості, що його мистця затримали в місті важливі справи. Олена звічливості і родинного обов'язку просила Нестора зупинитись у них, Хоч, правду сказати, в такі колотнечі гості не дуже бажані. Але Нестор був настільки обачним, що від ночівлі відмовився. Дуже дякую, Гелю, але ви маєте тепер свої клопоти. Кури різати, індики скубати, торти гарнірувати, паштети готувати. Заздалегідь замовляю паштетик з гусячої печінки. І я ще вам на голову. Ні, ні, ні, дуже тобі дякую. Не будеш нікому заважати. Весілля буде зовсім тихе, нікого з чужих. От, молоді свідки і ти. Отець Нестор взяв братову в обійми і по батьківськи поплескав по щоці. А я тобі раджу про всяк випадок приготовитись на більше осіб. Кажу тобі, пане добродію. «Ніколи не довіряй занадто людям!» Олена, призвичайно зважати на пораду когось з річинських, пішла з тим до Марині. «Мариню, хай Мариня заб'є ще одного індика! Не треба його пекти, хай лежить у холодному! Ану ж хтось несподівано з рідні появиться в день весілля!» «Та я ще вчора казала нашій панноці, що м'ясива замало!» Коли ж вона знає тільки одне? Ощадно. ет, не люблю таких, що по два рази одне й те саме їли б. Мариню! Мариня мусить звикати до того, що панна Катруся буде за три дні панею докторовою, і треба їй честь віддати, – лагідно скартала Мариню Олена. І як же ж добре зробили, що послухали Нестора і зарізали ще одного індека. Отець Нестор, якому ще не вивітрились з голови офіцерські витівки, позичив собі костюм у Мажарина, бо з безбородька був для нього і за короткий, та за широкий, перебрався у цивільну і взяв собі у готелі «Брістоль» номер під прізвищем Нестеровський. Що там витворяв, не дійшло до Річинських, бо все те діялось при замкнених дверях. Як висловила Зоня Вона й найбільше обурювалась поведінкою стрійка Олена, ба навіть Катерина Не брали надто до серця чергові витівки Нестора Не наш віз, не наш перевіз Хай туркоче куди хоче Зоня не могла байдуже поставитись до цієї справи Ішлося не так про особу Нестора Як про авторитет прізвища Річинських як то не мій віз? Один з річинських паплюжить родове прізвище, а ми дивимось на те спокійно. То, коли б хоч дивились, відгукнулась слава, яку часто смішили зонені теорії про родову честь. Ціла наша кривда в тому, що ми нічого не можемо бачити. Та щось з Несторових витівок побачили, чи точніше відчули. На власній шкурі і вони. За день перед вінчанням заїхали на подвір'я сани з трийком Михасем, тіткою Меланією, дівчатами та прив'язаними позаду кузова валісками. Закутаний у жіночу хустку під шапкою Онуфрій напередку саней доповнював картину. Катерина перша угляділа ту балагуру, але замість як годиться Вийти на зустріч гостям, бігала по кімнатах і питала кожного, хто попав на очі. Хто давав їм знати? Може ти? Може ти? Ніхто нічого не знав. Тим часом Меланія і без запрошення злізла з саней, пообтрушувала з себе солому і з дівчатами та валізками всунулась у хату. Стрийко Михайсь, ніби відчуваючи, що тут щось не все гаразд, Навмисно затримався біля коней. Добрий день, добрий день. Ви, може, і не чекали нас сьогодні, але моїм паннам потрібно ще ондуляцію зробити та купити квітів до суконь. Дівчата не знали, які сукенки брати з собою: темніші, ніби з огляду на жалобу в домі, чи ясні, як годиться на весілля. Онуфрію, занесіть валізки до покою. Я тобі дуже дякую, Гелюсю, за таке сердечне запрошення Я все кажу, що свій, як не заплаче, то бодай скривиться Ще хто воно знає, як з тим женихом для Аврельці буде Але я тобі дуже вдячна, що ти і про мою дитину не забула То товариш Вілька, чи так? Уяви собі, то телеграма експрес ішла майже цілу добу «Чи той, нібито Аврельці, то тутешній чи приїжджій хто?» Олена не знала нічого, ні про телеграму, ні про нареченого для Аврельці. Стомлена перед весільними клопотами, напередодні до другої ночі пекла пампухи, залякана потоком слів Меланії, відіслала її за виясненням до безбородька. Безбородько куштував вина званькирика з трийком Нестором. Випили вже на брудершафт і тепер скріпляли цей знаменитий акт повторними чарками і повторними братерськими поцілунками. Коли прискочила до них тітка Меланія, перемерзла з дороги з фіолетовим як брендуша носом у старомодній сукні з тальками під шиєю з претензійним чубчиком на високому зморшкуватому лобі вона виглядала так кумедно, що обидва чоловіки приснули сміхом. На щастя, тітка Меланія сприйняла цей вибух сміху за привітальний туш для себе. Меланія простягла обидві руки до безбородька, але Стрий Конестор не дав тому промовити й слова Мелясю, інтерес як золото. «Мені саме розповідав пане Добродію «Філько про того жениха для Аврельці». «Мовчи, шмаркачу, коли старші говорять, пані Добродію». Гримну він роблено на безбородька, коли той розтолив уста, щоб запитати тітку Меланію чи Нестора, про якого жениха мова. «Зараз, зараз, як він називається, Філько?» «Хто?» – спитав зовсім по дурному Філько, щоб виграти час. Та ж той жених для Аврельці, про якого ти мені, пане Добродію, хвилинку тому розказував. Не пам'ятаєш уже? От голова. Випив чарку і вже. Меланія, яку цікавило інше, перебила. Як звати, так звати. Найважливіше, хто він і скільки йому років. Він, на мить завагався Нестор, а потім випалив на мання, «Він лікар, товариш Філька». «Гей!» – засвітились очі у Меланії. «Чи не доктор Мажарин?» «Мажарин! Бігме Мажарин!» – зрадів Стрейко Нестор, що нарешті знайшлась якась конкретна особа для втілення його фантазії. «Я вам дуже дякую, докторе. Я ще раз вам дякую, що не забули про мою дитину». Тітка Меланія розчулилась. Очі її зарожевіли підозріло, і вона мацнула хустинку за поясом, щоб якось приховати своє хвилювання. Безбородько торкнув Нестора ліктем і, маневруючи, подався за стіл з остраху перед фальмір'ярнішою подякою своєї майбутньої тіточки. Коли залишились у двох Безбородько присікався до Нестора. «Чи ти, стрійку, сказився, чи вже дорешті з цапів, чи що з тобою?» «Та ж Мажарин крутить славі Юра!» «Чоловіче добрий, чи тож одній Юра крутиться?» «Ти що, пане Добродію, береш собі все так дуже до серця?» Все ж таки Катерина умовила нареченого, аби той поговорив з Мажариним. Нехай хоч під час вечері удає зацікавленого Аврельцею, щоб не було квасів у день весілля. Мала свої порахунки з Меланією ще за ту вишивку, проте була забободна, коли йшлося про особисте щастя. Мажарина не дуже захопила роль, яку накинув йому безбородько. «Коли б не те, що сьогодні твоє вінчання, то ні за що на світі я не дався б на це лайдацтво». Того самого дня чекала молодих ще одна несподіванка. Перед вечором уже приїхала з села тітка Несторова, ім'я їй було Христина. Але чомусь всі в родині, навіть сам Нестор, не називали її інакше як по чоловікові Несторова. Була це колись гарна, а тепер бліда, з хворобливим виглядом, дуже нервова, мало товариська жінка. Єдине, що залишилось з колишньої її принади – це пишні, темнорусі, товсті коси. Через ці коси, як твердила, боліла їй завжди голова, але обтяти їх не хотіла. Очі, колись живі і блискучі, тепер були постійно в червоних обвідках, змучені і страдницькі. Жінка та ніколи, здається, не сміялась, і, мабуть, тому уста її набрали вигляд підкови, що вельми пристрарювали тітку Несторову. Казали чоловіки, що Нестор занедбує її. Ні, де правда, діти, зраджує дружину, тому що вона через свою нервовість і хворобливу ревнивість стала неможлива у співжитті. Жінки були тієї думки, що Несторова стала нервова і ревнива лише тоді, як переконалась, що Нестор зраджує її, з ким попало.